Jambo mpenzi msikilizaji, msikilizaji wa vipindi vya Redio Sanganiro, Karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Mazungumzo kati Burundi na Ubelgiji yanatakiwa kufanyika kwa makubaliano ili kuwa na manufaa kwa Warundi bali inakuwa ya kisiasa ni maoni ya mhadhiri kwenye chuo kikuu na mtaalamu katika masuala ya mahusiano na siasa. Ambaye ni Daktari Giyome Ndai Kengurute utajuzwa karkatarifa hii ya habari. Na abadi ya raia wakazu wa kijiji Karambi, tarafa ya Buyengerom kwa ni Rumonge. Wameamukia kuzuia barabara inayoelekea maeneo kuliko jengwa buawa la umeme kwenye mto murembwe asubu ya leho alhamis. Wanadai eh, fidia kwa mashamba yao ya lio haribiwa. Uh, vipindi vya Barabarahio, wa barabara hiyo na baadi ya wa tarafa na mkua wa Rutana wana baini kuwepo faida katika kusajilisha mashamba yao. Wanaeleza kupata mikopo kupitea hati ya usajilishaji wanayopewa haya bila shaka na mengineyo. Jiunge nasi katika Mimi ni Omer Ndwayo, Alban Ndwayo Mitambo. Isanganiro no. Habari Kamili, mazungumzo kati ya Burundi na Ubelgiji ya natakiwa kufanyika kwa makubaliano ili kuwa yenye manufaa kwa warundi bali na kuwa ya kisiasa. Maoni ya muhadiri kwenye chokiku na mtaalam katika maswala ya mahusiano na siasa. Ni baada ya tumia wabunge wa inchi ya Ubelgiji kupokelewa mapema jumane, jumane wiki hii na baraza la bunge la Burundi ili kuzungumzia matokeo ya utawala wa ukoloni wa Ubelgiji daktari Guillaume Daikengurutse anawataka kwanza kujua lengo la mazungumzo hayo ili kutumikia kwenye mustakabali unganishi tumsikilize katika tafsiri ya Romwald Nio ya bivuze Inyaka, nchi nyingi za Afrika ziritoka katika utawara ukuruni na kupata uhuru ya pata mnyaka sitini Hivi nchi asiria ya ukuruni ikiwa ni mbergeji na nyingine Kuna nia ya kile nacho weza kukita mashirika ya kilaia Yani yanayo hasa na watu kutoka katika nchi zetu kama wa bergeji Wanaomba tasisi za huko kujaribu kuchunguza maovu ya hapo zamani Kwa ajili ya kutathumi ni cha kufanya kuzingatia mabaya ya fanyike. Ni kwa mandate hiyo wa bunge wa Ubelgiji walikuja huku ili kukutana na watu tofauti wakiwemo wa bunge kwa madhumuni ya kujadili kuzo historia hiyo mbaya na kutazama kipi kifanyike ili kuwa katika mstari mmoja kuhusu historia hiyo. Jambo la muhimu viongozi wa Ubelgiji na Burundi wanaafikiana kuhusu historia hiyo inaostahili kuangaliwa na kufikia muafaka Mchango wangu ni kwamba historia mbaya haibadiliki. Ninachozidhani viongozi hao kwa ngazi zote wa 38 wanavyofanya ndipo ni kwa maslahi ya Warundi wasichukuliwe zoezi la kuangalia yaliyopita kama shughuli ya kisiasa badala yake lichukuliwe kama nia ya kutendea haki Warundi Nao bala bala kabisa Haliekua kisikika ni daktari Giyome Ndai Kenguru Tse, Muhadiri kwenye chokiku na mta katika masuala ya mahusiano na siyasa Baadi ya raya wakazi wa kijiji karambi Tarafa buye ngeromko wa nirumonge Wamezuia barabara inawelekea maeneo kuliko jengwa bwa wala umeme Kwenye mto murembwe asubuhi ya leo alhamisi Waleopenda kuzungumza na muenzetu alipoita kwa njia ya simu Wanaeleza kuwa nania ya kutaka kutihirisha maskitiko yao kusu uharibifu wa mashamba yao kutokana na kazi za ujenzi wa barabara zilizoendesho maeneo hayo ila wakakosa fidia muaka unaelekea kukurupuka. Remi Sengiyunva kiwangozi wa mazingira na jamii katika shirika Orascom lilopewa soko la ujenzi wa barabara hiyo. Anaeleza kukerua na wamuzi huo wa kuzuya barabara. Kwa maoni yake raya hao, wange subiri pesa zao zikapatikana kufuatia kuamba kuna baadhi waliopewa fidia yao. Habari hii ya Jampiang Misago inasoma kwako na Romwald Nio Yabifuze. Raya zaidi ya 100 wakazi wa kijiji Karambi tarafani Buyengero wanaopatikana kwenye orodha ya watu mashamba yao ya mihogo, mikahawa, michikichi, ndizi, nyembe na mingine yaliyo haribiwa kufuatia shughuli za ujenzi wa barabara inayoelekea kwenye bwawa la umeme la Mto Mlembe wameifunga barabara hiyo kwa kipindi cha zaidi saa tatu, yani saa ya saa 3 yani tangu saa 12 asubuhi ya Alhamisi hii wale wazungumza na idhaa hii wanasema kumaliza kipindi cha miezi 11 baada ya kuharibiwa mashamba bila hata hivyo kupata fidia wanaomba kufidiwa haraka iwezekanavyo kwa mazao yao pamoja na ardhi ambayo hadi sasa haitumiiwa kwa shughuli yoyote kwa sababu ya kufukiwwa na udongo na miamba Musika mazingila na jamii katika shirika Orascom Linalo tekeza shuhuli hizo Anakili kuwepo Olotha zizo fanyo kwa kuafidia Aricha ya hayo Lemisengi yumba Anakosua mwenendo huo wakutendewa wakute, haki Kwa kufunga barabara Kwa upande wake Laia hao wanastahili kusubili kwa utulivu Upatikanaji wa pesa zao Wakitambua kuwa Zinaendelea kutafutwa Akiakikisha kuwepo Walio zipewa Bazi ya laia hao waliofunga barabara Wanathibitisha hili Lakini wakifichua kuwa na wenyewe walipata baada kufunga barabara ilikuwa machi mwaka huu Romwart ni ya vivuza shukra sana. Wakulima kutoka mita mbalimbali mbali ya tarafa ya gitega Wanaomba kupewa mbolea kwa muda muafaka ilikuepuka kuchelewa msimu wa kupanda mbegu Waliwasilisha hilo kipindi cha mgao watani, watani 24 za mahindi wa shirika la kimataifa linalo wania haki na maendeleo endelevu ya watoto o division kwa kaya elfu tatu zinazoungwa mkono na shirika hilo jana jumatano msada waliopewa na serikali ya Burundi wakati huo huo wakulima walioungana walipewa tani kumi za mahindi hayo mshauri husika na maendeleo katika ofisi ya governor aliwakumbusha wakulima hao kwa mahindi wanayopewa ni wasige wakaya, wakazitumia kimlo habari hii ya Arthur Kavabushi inaletwa kwako na Balan Havyarimana Kudai hau wanaungwa mkono na shirika la World Vision kupitia mradi wa mendeleo mendelevu kwa mtoto Wanafikia idadi ya watu lfu tatu nne na siteni na moja Kila moja atapewa kilone za mbegu za mahindi aina isega Ni wakazi wa mitegi tega vijijini mungwa na munguga Wanaamini mradi kuwa wenye manufa Kisa wanapata mbegu mapema wakati ambapo hapo awali walikuwa kisumbuka ili kupata mbegu hizo Wanaomba pia kupata mbolea kwa muda muafaka ilikuweza kuwai kupanda mbegu zao ikiwa watafanikisha kupata mbulea wanaamini kuwa tapata mavune ya kutosha wangine wanadhani kuwa kuna haja ya serikali kuwa karibu yao ilikuwa pa vitu vyote vina kwa muda muafaka Serge Sabukunze mshauri wa governor husika na maswala kijamii anajuza kuwa watu hawa tape watani shinane na miatano za mbegu hiyo ya mahindi anasema kuishukuru serikali kwa kuwai kufikisha mbulea kimikali kipa Ikie mbacho msimumvua pia unakaribia Mshauri hui wa gavana Mkwani Gitega Anawataka kuhifadhi vizuri mbegu hiyo Kwa kusubiri kuiipanda Wasige wakaitumia kimlo Tani kumiza mbegu hiyo ainaisega Itacholewa pia kwa kulimo lio ngana, Ili kulimie pamoja katika mita hiyo daima Isanganiro. No. Unawendelea kusikiliza nida ya kisohili radio Isanganiro. Tunasikia fema kutoka mgini bujumbura kwenye masafa ya 99.7 Frequency Modulation. Sawa na mena moja kati na weta tunukta Isanganiro.org ukiwa inje ya burundi. Baadi ya wakazi wa tarafa na mkua wa rutana wanabaini kuwepo faida katika kusajilisha mashamba yao. Wanaeleza kupata mikopo kupitia hati za usajilishaji wanazopewa mikopo wanazopewa mikopo inayowasaidia kujiendeleza kimaisha. Nyavenda Leonidas, kiongozi wa idara ya aridi tarafani humo, anaeleza kuwepo idadi za raia ambao bado hawajahamasika kusajilisha mashamba yao kisa mapato madogo. Ni wakati ambapo kuna malipo ya kiasi kinachotakiwa kulingana na ukubwa wa shamba. Habari za Kimataifa. Kimataifa tufike Canada, Kanada Wahivi wa hivi punde wa mabaya ya jumapili ya nchini Kanada. Alifariki baada ya kukamato na polisi siku ya jumatano. kada Zahabari, habari vilisema. Likioe mu shirika la habari la Associated Press kulingana na vyanzo vya polisi ambavyo havikitajwa majina, magazeti, kada na vituo vya televisheni ikiwa ni pamoja na redio na televisheni ya umma ya Kanada CBC vilitangaza kuwa mtu huyo mwenye umri wa miaka 32 amefariki bila kutoa maelezo yoyote kuhusu mazingira ya kifo chake. Jumatano jioni, polisi ilitangaza kukamatwa kwake kwenye mitandao ya kijamii, Mwanzo wakunuku, Miles Sanderson alipatikana na kue kwa chini ya ulinzi karibu na Rose Thane, Saskatchewan, Satisa Nanusu. Hakuna hatari tena kwa usalama wa uma inayohusishwa na uchunguzi huo polisi iliongeza. Ikichukua fursa hiyo kuwa shukuru wa ambao walitoa tarifa muhimu. Wash, mshukiwa huyo ambaye bado alikuwa nakisu. Alionekana bada ya kuiba gari katika eneo la takriban kilomita mia kutoka eneo la uhalifu. Na huu ndio mwisho wa tarifa ya habari mchana huu mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi. Zangu shukrani pia ni kwa Romard Nioya Bivuze ambaye eh kwa kwa msimamizi wa matangazo haya amesaidia ili taarifa hii habari kufikia popote pale ulipo na Albert Duayo ametuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Duayo. Tukutane panapopajaliwa.